basme în limba română. Prințesa Rozet A fost odată ca niciodată un rege și o regină, care aveau doi băieți minunați și o fică, ce avea un păr auriu atât de frumos, încât oricine o vedea, nu putea să nu o iubească. Când a venit vremea botezului prințesei, regina a invitat zână din toată lumea. Și a organizat un ospăț splendid Mulțumim pentru minunatul ospăț Îți cerem acum permisiunea să plecăm Nu uitați de bunul vostru obicei Spuneți-mi ce se va întâmpla cu rozet Maria ta, ne e teamă că rozet va fi cauza unei mari nenorociri pentru frații ei S-ar putea chiar întâlni cu moartea prin ea Asta e tot ce am putut să prezicem pentru micuța ta, fiică. Ne pare foarte rău că nu avem să-ți spunem ceva mai bun. Regele și regina s-au întristat. În următoarele zile, regele s-a consultat cu sfetnicii lui și cu înțelepți din diferite părți ale regatului, dar niciunul nu a putut veni cu o soluție. Între timp, regina plângea lângă leagrul micuței rozet. Draga mea, se pare că nu avem decât o ultimă speranță. Regele i-a spus reginei că, într-o pădure mare de lângă castel, trăiește un bătrân pustnic și că oamenii vin de peste tot ca să se consulte cu el. Atunci să mergem la el să cerem sfatul. Poate el va ști cum să prevenim nenorocirile pe care le-au prezis zânele. Au plecat dimineața de vreme pe cai... Iar oamenii regelui erau în spate Când au ajuns la pădure, au descălecat Căci copacii erau atât de deși încât caii nu puteau trece Și s-au dus pe jos către scorbura în care locuia Pusnicul. Pusnicul i-a recunoscut pe rege și pe regină de îndată Bun venit, rege și regină! Ce ați venit să mă întrebați? Regina i-a spus tot ce zânele au prevestit pentru rozet și l-a întrebat ce ar trebui să facă, iar pusnicul i-a răspuns că trebuie să închidă prințesa într-un turn din care să nu o mai lase să iasă niciodată. Regina i-a mulțumit și l-a răsplătit, apoi s-au grăbit înapoi la castel. Prințesa a fost închisă într-un turn înalt, iar regele și regina și cei doi frați mergeau să o vadă în fiecare zi. Ca ea să nu se plictisească. Fratele mai mare era numit Marele Prinț, iar cel mic, Micul Prinț. Amândoi își beau foarte mult sora. Curând după aceea, regele și regina s-au îmbolnăvit și au murit în aceeași zi. Toate clopotele din regat s-au auzit, toți erau foarte îndurerați, în special rozet. Este timpul ca tu să preiei tronul. Ducii și consilierii l-au pus pe marele prinț pe un tron de aur și i-au dat o coroană cu diamante. Trăiască regele! Trăiască regele! Trăiască regele! Acum că noi conducem regatul, hai să o scoatem pe sora noastră din turnul ăla de care s-a săturat. Bună dimineața, dragul meu frate! Te rog, scoate-mă din turnul asta de care atât de tare m-am săturat! Hai să fugim din turnul ăsta urât și în curând regele va aranja o căsătorie pentru tine! Când rozeta a văzut grădina frumoasă, plină de fructe și de flori, cu iarba verde și fântâni scânteietoare, a fost înmărmurită! Wow! Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată! Ce te-a amuzat atât de mult? ce e ăsta? E un păun! Minunată creatură! Declar acum că nu mă voi mărita niciodată decât cu regele păunilor! Dar, surioară, unde să-l găsim pe regele păunilor? Oh, unde dorești tu! Dar nu mă voi mărita cu nimeni altcineva! Regele și prințul s-au gândit cum să îl găsească pe regele păunilor. Au făcut un portret al prințesei care o descria foarte bine. Pentru că nu vrei să te măriți cu nimeni decât cu regele păunilor, vom pleca împreună în lumea largă să îl căutăm. În timpul ăsta, te rog, ai mare grijă de regatul nostru! Mulțumesc că vă deranjați atât de mult pentru mine! Promiți-am mare grijă de regat! Regele și prințul au plecat de la castel. Regele și prințul au tot mers în locuri în care nu a ajuns nimeni niciodată. Au întrebat pe toată lumea în drumul lor. Îl cunoașteți pe regele păunilor? Dar răspunsul era mereu nu. În cele din urmă au ajuns la un drum unde erau păuni în toți copacii iar strigătele lor puteau fi auzite de foarte departe. Drumul îi ducea spre un oraș în care oamenii erau cu toții îmbrăcați în pene de păuni. În curând l-au zărit pe rege, care mergea într-o splendidă trăsură de aur cu diamante strălucitoare, și care era trasă de 12 păuni. Regele și prințul au fost încântați să-l vadă pe regele păunilor. Voi păreți străini. Cine sunteți? Sire, fratele meu e rege, ca tine, iar eu sunt prințul. Asta e portretul surorii noastre, prințesa Roset. Am venit de foarte departe să te întrebăm dacă ai vrea să te însori cu ea. Inima ei e de aur și e la fel de frumoasă cum e părul? E de sute de ori mai frumoasă. Foarte bine! Mă voi căsători cu ea din toată inima și am să o fac foarte fericită. Va avea tot ce își va dori și o voi iubi foarte mult. Dar vă avertizez că dacă inima ei nu e la fel de frumoasă și strălucitoare ca părul ei, am să vă pedepsesc. Oh, bineînțeles, suntem de acord cu asta. Foarte bine. Mergeți în camerele de oaspeți și rămâneți acolo... Până sosește prințesa Curând, Rozet primi o scrisoare de la frații ei În care îi spuneau Că l-au găsit pe regele păunilor Și că trebuia să-și împacheteze toate comorile Cât de repede posibil Și să meargă la ei Căci regele păunilor o aștepta pentru căsătorie Regele păunilor a fost găsit Și e gata să se însoare cu mine Rozet a decis să lase regatul fraților ei În grija celor mai înțelepți bătrâni din oraș să aveți grijă de tot! Asigurați-vă că oamenii sunt fericiți până se întoarce regele! A plecat, luând cu ea doar pe slujnica ei, fica slujnicei și cățelul ei verde, Frisk, au luat o barcă și au pornit pe mare. Când Rozet și Frisk au adormit, slujnica cearea l-a abordat pe barca Giu. Vrei să faci avere? Sigur că da! Bun! Am să-ți dau 100 de monede de aur Dacă mă ajut să o arunc pe prințesă în mare Iar după ce s-a anecat, Am să-i pun frumoasele ei, haine pe fica mea Și o vom duce la regele păunilor Care se va bucura să o ia de soție Gândul la cele 100 de monede de aur L-au făcut să fie de acord cu propunerea slujnicei Ceara Slujnica Ceara, fica ei și barcagiul Au luat prințesa pe frisc și cu pat cu tot, i-au aruncat pe toți în apă. Din fericire, patul prințesei era umplut tot cu pene de pasăre fenix, care sunt foarte rare și care au proprietatea de a pluti la suprafața apei. Așa că rozet a plutit mai departe, de parcă ar fi fost într-o barcă. Frisc, care s-a trezit brusc, a început să latre. A lătrat atât de mult și atât de tare, încât a trezit-o pe rozet și toți peștii care au venit să înnoate în jurul patului, lovindu-l cu capetele lor. Ne-au păcălit! Slușnica carea și barcagiul erau deja departe, departe. Hai să ne grăbim înspre țărm! Trebuie să fim destul de aproape de orașul regelui păunilor. Fica slujnicei a îmbrăcat rochia cea mai frumoasă a lui rozet, și a acoperit-o cu diamante din cap până în picioare. Barca ajungea acum la țărmul regatului regelui păunilor. Când ea a coborât din barcă și escorta trimisă de către regele păunilor a zărit-o, păunii din escortă au fost foarte surprinși. Aduceți-mi ceva de mâncare, altfel vă voi tăia capetele! Nu doar că nu are părul auriu, dar e și rea! Ce mireasă pentru bietul nostru rege! Sigur nu a meritat adusă de la capătul celălalt al lumii. Convoiul a fost lung și a înaintat încet, iar fica slușnicei într întrăsură încercând să pară o regină. Pălmuia și ciupea pe toți cei aflați aproape de ea. Între timp, rozet și Frisk, cu ajutorul peștilor, au ajuns la țărmul regatului regelui păunilor. Mulțumesc mult, prieteni! N-am să uit ajutorul vostru! Și am să spun poveștile voastre tuturor Ar trebui să ne grăbim După tine, frisc! Convoiul a ajuns la palat Unde regele păunilor aștepta alături de frații lui Rozet Să o întâmpine pe prințesă Falsa prințesă a coborât din ăsură Și a lovit cu piciorul un păun Pleacă din cala mea! Cum? Voi doi ziceți că sunteți rege și prinți? Îndrăzniți sau apăcăliți așa? Sora voastră nu are părul aurieu și e limpede că nu e un om bun. Îmi propuneți să vă cu o creatură atât de rea? Bă, ea nu e sora noastră. E o neînțelegere. Minciuni, minciuni și nu mai minciuni. Paznici, luați-i pe ei și pe sora lor și închideți-i în turn ca prizonieri. Rozet a alergat spre regele păunilor cu frisc în spatele ei A îngenuncheat în fața regelui O, oh, rege al păunilor! Eu sunt adevărata prințesa Rozet Iar ea, îmbrăcată ca mine, e fica slujnicei mele Regele păunilor era în șoc Rozet i-a povestit totul regelui păunilor Paznici, luați ca și pe fica ei legați -le cu sfoară și arocați în mare! Paznicii le-au dat drumul imediat celor doi frați. Le-au prins pe slujnică și pe fica ei, când rozeța s-a întors spre regele păunilor și a spus... A, oh, rege al păunilor! Te rog, nu le face rău! Te rog, iartele le lăcomia a pus pânire pe ele. Dacă le ierți, sigur vor învăța din greșeala lor! Și nu vor mai face rău nimănui niciodată! Regele păunilor a fost foarte impresionat de bunătatea lui Roset, vis-a-vis de slujnica Cearea și fica ei, în ciuda faptului că cele două au încercat să-i facă rău. A zâmbit. Nu doar părul tău e de aur, dar și inima e de aur, cum nicio altă inimă nu poate fi. Sunt foarte impresionat! Regele păunilor le-a iertat pe slujnica Cearea și pe fica ei. Slujnica i-a înapoiat prințesei toate rochiile și bijuteriile și punguța cu aur. Regele păunilor a îndreptat semnificativ felul în care au fost ratați regele și prințul. Nunta a avut loc de îndată și toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, până și Frisc, care s-a bucurat de cele mai luxoase și delicioase gustări, a trăit fericit până la adânci bătrâneți.